أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين مكه اجماع ترشه خلاصہ جلد سنوں پرم حصرہ و دخصل پرم دا دغه تفصیل ده او دوا ایتو ندی او په دوا ایتو کې د میراث دوله سورته ندي نو یوې سورته په دې کې چې دوله 16 سورته نو د کې ټول مسلې د میراث راځي معنی یو سیکم الله فی اولادکم وصیت کوي تاسو ته فوخ حکم کوي تاسو ته الله تعالی فی اولادکم په بار د اولاد تاسو کې نو وصیت خو دې ته وایي چې اوس ملشي وصیت کینې دې ته وصیت وایي او دلته الله حکم وصیت وایي نو نوتاب کې دا مل چمړی جو حکم خبره کې نه د امر بیا بدلی غینا اغه وی د عمل ما پس جماعت کې ورکه زمما بر خطرې مېسا نو بس دا د جماعت کې ورکه دا په حکم ددا بدلي کنا د میراث دا مسله چې دا د پوخ قانون دی بس دا اغه ذکر کیږي کی الله وی دا پوخ حکم نه یو سیکم اللهو حکم کړه د الله تعالی په حکم کړه د الله تعالی تاسو دا فی اولادکم په بارد اولاد تاسو کې لرده کاری ده پار لنبانه صورت اولی که وطا پیلا صورت لرده کاری ده پار ده مذکر مثل حضیل انسایینه باغا مثل ده برخی ده دوو جینا کو ده لنبانه ده صورت چې چه بلار ملشه یا مور ملشه بلشوا او ده غینه پاتشو اولاد اولاد جینا کیم دی اولا کانم دی نخور ته سنگل او ورته ډابل مثلا 4 लाख روپیا پات شوي او یو زېد یو زلونه دي مثال 4 سره نوټ کاوه ساده ونت نو یو زېد دې بدवला کوي او یو خور بلاک والی او دوخ بلاک اور بلاک نو دوخ وینې د یو ور برابرته لذکرید پر د مذکر مثل حذ ال انثی پ مثل د برهید د و جن کو دا دیم صورت سړے ملشو اولونه ته پاتې شي خصوص د و یا د و نشوا فئن کننا کچری وتا نساء انخذ وحد حو سرول کی یواز زوی تنه ده پاتجه 1000 جنکې دي پاس د دوودی نو دودی یاد د وونه سیوادی اسنتین پمافو کها د تو دې کې فو پاس د دوودی ملان دیولې کې اسنتین پمافو کها د ور یو کته د وونه سیوادی درې جنا کې سلور پیزو شپګ لسلور پوزیشن نوفا لہن نا دا دغا لون د پارا دا دغا جنا کو دا پارا ما ترکا خلوصا دو درمی دی ما دا اغمال ترکا چپریخ دے مڈی ندو درمی سمد لب مال بدریزائی که ندو برخی بجنا کو لورگی مسلا ساده میسالو لگی ساله منشو دو جی نا که دی پاتیشو مسلان جا سرور جی نا که دی پاتیشو او پلار نه نا پاتیشو نو مسلان نحلک روپی دی نحلک دری زائی که دری دری نو دیکی شپک لکک را والده جی نا کولا او دا دری لکک چی دی پلار عصب دی دمڑی پلار تبا ملوشی نو دو دری مه مال پتری زائی که دوی سی وتروالي د دې مړي لونو لپارهږي او یو کیسه مثلا د مړي پلار پات شي وي نو یو کیسه باغوالي مثلا نه الهکر په دي او شپق جنکاد پات شي وي دی نو مال 30 کا نو شپق لکرواله جن کوله 100000 ورکا او د 300000 پلار لورګه د مړي باین کنا کچری وتی نساءن خزې جنکه وحدها یوازه فاو کث د ددوا و نسیوا یعنی دوا یا ددوا و نسیوا فلحن نفس ددید پارا ثلوثات و درمی دی ما د اغمال ترکا چه پریخ دی مئیتو ور پسی درم صورت ساله مل شو او صرف جنکی دی پاتیشو خو یو جنیده یو لور ده او مثلا پلار دی پاتیشو نو یو لړه دې د نیم مال بغوالي دی ویږي چې دا یو ډوړت نیم میلاوي او نیم پیدا مثلا طلار دی ا اسبه دی نو بکه نیم بغوالي مثلا لسلکه روبه دی پنځه بجنه والی پنځه پلار والی و ان کانت تنو کجری ودا جنه واحد تن یوازي نو فلحاده دې پر انस्को نیم د ټول مال دا غورپسی سنورم صورت ساړې ملشو او مور خپل ارتي نو مور اپلارتا سنورم ايشا پاتيكي شپګم ايش شپګم شپګم اب مور والی شپګم اب بلار والی او با قایه که زویشتان زوی وی لکه دی مسئله که زوی وی نده مور اپلاریسش پگمه ده بیا زان له مسئله ده اغرا روانده و ده بل صورت تی سڑه مل شو مور تی پاتی شو اپلار تی پاتې شو او مسئله یو زویتی پاتی شو نمیثال ځان له که چی لک روپه دی یا چی هزار روپه دی مسئله چی دی یو لاک بی پلار والی دامش پگمه دا. یو لاک بی والی دام دا کل مالش پگمه دا. پاتشو دا سلور لک روپه. دا یک زوی پاتشو یعنی زوی سلور لک آبا گوائی. نو مور مور یو لاک دا مڈی پلار یو لاک بکه چار لک شدی دا بی زوی والی. والی اباویه او دا مور پلار د مڈی دا پارا لیکل واحد انده هر یو واحد دا پارا علا حدتن زان لکه. علا لیک لوا د د هر مِنْ دپه منما د د دوواړوونه د سوشپګم د مالته من ما د غمالناطرکه چې د مړی پرېښ دی انکان ک چری د انکان د له که جری د مړی دپه والدون اولا د نوثال کې هم ځ پرسکو خو چېیولدي ونو کو مذاکرري کو معسی نو د موور پیسمش پګمه او ذا پلار ایثم ش پغم دکل مال دمړي بچي دا دمړي د مور پلار ایسه لا نقصان ور کوي کمي دهل تش پغم دا ورپسې الله بیان کوي چې دمړي اولاد نشي د مور پلار پاتې شو نو بیا د کل مال زرمه ده ها کل مالو زرمه د مور د پاره فیل لمیدا پینځم سورته دولېګه فَإِلَمْ فَا يَكُنْ لَهُ كَثِيرٌ وَدَّيَ مړیدا پاره ولَدٌ بچې مذکر یو کومه نسې ذکرنه ونځه ووارثه او اباو او وارثان شدد او اباو او مور خپل رد تد فلي امه قصد مور تد ده دا پاره از ثلثه درمې دا. مور ذکر کله نو مور تېم والباكيل باكي الاب باكيتول پټول له پلارش نو دا دی صورت خلاصاو خاصل داشو، سڑه ملشو اولادی نیشتا یو تی مور پاتی شوی دا یو تی پلار پاتی شوی دا د دک چی لک روپه دی نو پدی که دره مئیسا دولا کرازی دره دوا دوا دوا نو د دولا که بده مڈی مور والی او با که سوم رمال چده پلار یا حصبه ده پلار دا بده مڈی بلوش نو صورت ته بیای فَحِلَّمْ يَكُلَّهُ كَجْرِينَوِ دِي مَدِي دَ پَارَا وَلَ دُنْبَ چِ وَا وَرِثَهُ عَبَ وَا هُو وَارِثَانْدَ دِي مَدِي شِ عَبَ وَا هُو مُورَ د دَ نُفَلِ اُمِّهِ دَ مُورَ دَ مَدِي دَ پَارَا اَتْتُولُ سُوْدْرَيَمَ دَ ٹُولْ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ اُز دمړی مور پادښوا او دمړی ړون پادښو ان رونا هغه کدو وی یا د دوه او دمړی خويندې یا د دوه یا د دوا نسوا وی دغه اټلاک ورونو په نو د ورونه یا <سؤال> درې ړونه یا سل <سؤال> ړونه د مډي ړونه پادې شو ړونه فیندې نورونم فیندې د مور ایسي لا نقصان ور کوي د مخ کې د مور د پره درېمه د مالا نور پسي بیاش پګمل د مور ما ایسه کما شو فائ ان کانل کچری وید ذہود دیمړی د پاره فائ ان کان له کچری وید دیمړی د پاره اخوت نور نخوین دی نفلی امه السدس سود مور پلار دیمړی د پاره السدس شپگمدا نو د مورې سا اگر اکمشو درنخوین دووجنه دو ادری مینارل شپگمیدا نو مړی نور نخوین لشتان مور ته ایسه کمش دا شپک صورت دی آیات کی ذکر شو او شپک بدی بلکی ذکر کی گی خودل تا اللہ چونکه دا شپک جدا ذکر ذکر کچی دا نصبی وارسان دي. ورپسی کچی ذکر کی گی نو اغا سببی دی دا خض یا دا خاون دا میراس مسلی دی دا شپک چی اللہ ذکر کن ورپسی او مسله ذکر گی الله وی چې دا میراس به ورکیږي. او من بعد رستو وصیت رستم دا غ وصیت نا یوسف چې مړي وصیت کړی دی بهه پاږی سرا او دینن او بعد ادا دینن یا رستو دا ادا کولو د قرضنا نو یاد چې لاول چې مړي وشي نو ابتداء اندر کپند دا پند دابا دا غو د پیسو نو وشي کچیر خلک نه راړي دیم نمبر کې دا غ دی رته قرضی پتی ورک نشي کمال ختم شي په قرضو کې ختم دي شي او ټول قرضدارو ته ورکي دریم ستيب کې چې کمال بقايا پاتش نه هغه په دغه طریقې تقسیمږي کم چې الله تعالی بیان کړي دی د الله د تقسیم مطابق ځکه الله وي به دې تاسو نه پويږي الله دې خبري بازي دا سې دي چې مونږ ته هغه و نه کړی د هميرا سي بخل تقسیم کړي دي ځکه الله تاسو پته نه لګي چ ستاسو د پرځې پېدمن دی او خپلار پېدمن ستا ستاده پر پېد په پا کم کیره ته پدینه پويږي کم لا ډیر په کار دا کم لږ په کار دا الله وایته پدینه پويږي ابا او کوملاران ستاسو او او کوم زمون ستاسو لا تدرو تاسو د پت نشتا ايوهم اقرب لكم چې کم یو ډیر نسته ده تاسو ته نفن په اعتبار د پېدې د دنیا او د اخرت دنیا و اخیرت که تاله د پلاروشت غواره در پایدا در که دل مال ور کل بگاردی که زویلا نو اللہ وی پتی تا سونه پویگه فریضت انده پریزه دا نو حکم د میراس پرستنگ جی موس پرست دی دا یو پریزه مقرر پریزه دا اللہ دا حج زکاة نو دک کرنگی پردی ور حق ور کلم پرست دی فریضت انده یو پریزه من الله دا جانب دا اللہ آده پریزه عمل نعمل اونشی نو حدیث کی رازی نبیل اسلام پرمائی چې چا ده یومومن مسلمان یو لیش زمک اغزو المن واغستا. منک تا تا من الارض دلمن. تووکه اللہ ایاه یوم من سبع اردین. الله بے مکو پر پوری قیامت کی لاندی کٹ کی او د بے غالی تورواشی امیل بے کی. او بازو روایتو کی رازی ہوو مزمک پوری بے اللہ تلاف دیزمک کی ورغرد پریزدا دا پریزدا من الله دې جانب دا الله ان الله یقینا الله تعالی کان علیمن دیلم ولا حکیمن حکمت والا بست چټټې دی شپک صورتونه دې کړې او شپک به ان شاء الله نو دوله صورتونه د میراث اغدل دې ذکر دي دا واړه شپک ګروپ نو ګروپ نشي زر زرې واړه مې چټې کې